і не передадуть їх у спадок внукам. А нині ще зелений шум води і борів. Скрізь той зелений шум та дивовижна гомінка тиша, і схили гір, і яри, і потоки, і небо, і дика ріка, все у тому шумовинні. Маєво лісів пружне, налите, і сік у ньому скристалізований у зелений тугий мед, Ця пізнолітня зелень пихата впевнена в своїй силі і стиглості, і вічною здається їй жорстока і зріла її мудрість. І не бачить вона, ще не хоче бачити перших рябих цяток осені, що вже де-не-де -де впали на краповне листки, і думати не хоче, що та прозолодь, Небавом розповзеться, помножиться тисячею кольорів, щоб у розкішній красі спалахнути в останнє і з тихим сумом увійти в зиму. Зелений гомін зрілости. Упевнений, добрий і важкий від надміру плоду. Фіолетові шишки на смереках темніють і їжачаться від набубнялових зернин, Птахи докльовують зів'ялі ягідки диких черешень. На качерах розсвів строчкуватий вовчуг, несе нудним запахом його лілого цвіту і клепають коси косарі, бо коли цвіте вовчуг, якого не їсть худоба, то вже треба, щоб лягли по коси солодкі трави, вільхав вмочила в воду коричневі китички плодів, зачорнобривився лісковий горіх, Темно-жовтим стало ніжним, мов пасмачки волосся білявої дитини, прядиво на кукурудзних качанах. Вся природа така щедро що просто таке дивно, звідки, як і чому, ось біля твоїх ніг, проклювалися із старої смерекової гілки молоді липкі паїнці. Їх можна було б і не помітити, «Але ти побачив, і враз запізніла прикмета молодості природи, Самою лише згадкою омолодила весь ліс, і гори, і кечери. Жорстка літня зелень ніби враз умилася весняною зливою, Талим льодом запахла ріка, Заморужилися блідозеленою травкою полонини, Черешні на бухлищин розпущеним цвітом». І стало всенамід довкола таким, як у час весняного народження. Коли ще не бояв ліс, і води були каламутні, і листя липке від меду, і ще далеко-далеко було до тієї упевненої, мудрої і важкої літньої зрілості з першим накрапом осені на листках. Чомусь ти побачив ці молоді смерекові пагони, «Чомусь ти захотів їх побачити?» «Ти відірвав свій погляд від зошита, в який щодня записуєш дані вимірів. Тобі байдуже зараз, що можеш допуститися помилки, а потім усе перемірювати наново. Невже й тобі жаль стало, що сховається під водою ця благословенна тиха долина, що зовсім інший залізний гомін народиться між горами». І не буде він шумом тиші, а натужної праці. І ця зміна буде плодом твоєї і твоїх друзів мислі. Чи що не побачиш тут більше зеленого пагона, який пізнім літом нагадує провесінь? І ти згадав Твоя провесінь прийшла до тебе розбитою чужинецькими колесами чи чобітьми дорогою, яка сповзала болотяним місвом до Черемошу над Кашицею, і ту провесну розбудив лемент маркітантки Миронячки, яка не боялася вилочитися за обозами з деморалізованого мадярського війська і за вимінювати у солдатів алюмінієвий посуд, ремінь і парусину. З лісу на просіку вибігли чотири чи п'ять червнормійців, у строкатих захисних плащ накидках, маркітанка припала ниць до землі і випустили довгі черги в обоз. Ви разом із Закарпатцем зіскочили з воза і вмить опинилися за кашицею по пояс у холодній воді, погоничі повертали коней. Ламалися дишла й осі, вози наїжджали один на одного і з гуркотом котилися в каламутну воду Черемушу. Іржали коні, рвали посторонки і захлиналися у воді. Мадяри тікали навмання, безладно стріляючи з карабінів, п'ять розвідників, зліквідувавши величезний обоз, вернулися назад у ліс, а коли купи поламаних возів. Залишилися на дорозі під обривом без господарів, і коли перестали їжати по Калічині і уціліли коні, ви з закарпатцем виповзли з-за кишиці. Мокрі й продрягли, і з жалем дивилися на вбиту жінку, що лежала на обочині дороги. А дим жива!